Деві Енн якомога глибше овібгав голову у простір між лопатками. Шкіра під пахвами тремтіла з огиди. Дикий індивід великого примата. Він намагався уявити собі його, недіткненого приголомшливими наслідками ядерної війни, незміненого впливом високоцивілізованої гуріанської євгенічної селекції. Навіть не пробуючи приховати, що він сам поділяє Деві Енову огиду, старший наглядач сказав, ви, капітане, очолите лови. Це на благо галактики. Деві Ен уже не раз бачив цю планету раніше, але щоразу, коли корабель облітав місяць і досягав зони, звідки було видно населений світ, його огортала хвиля нездоланної туги за батьківщиною. Планета була гарна, така схожа на гурію розмірами та прикметами, але дикіша й величніша. Після пустельного місяця. Вигляд її діяв мов удар. Скільки інших подібних планет, розмірковував він, уже заведено до Гурянського контрольного реєстру? А скільки заведено нових планет, у яких скурпульозні спостерігачі відзначили сезонні зміни зовнішнього вигляду, що можна було однозначно розтлумачити як ознаку штучного культивування їстівних рослин? Скільки разів у майбутньому муситиме настати день, коли почне підвищуватися радіоактивність у стратосфері якоїсь із цих планет і коли слід буде негайно надсилати колонізаційні загони, як на цю планету. Як упевнено, з самого початку гуріани бралися до діла. Ця їхня певність була майже врочиста. Деві Енн Ладен був сміятися, читаючи ті перші повідомлення, якби тепер сам не вплутався у цю затію. Гуріанські розвідувальні кораблі наблизилися до планети, щоб зібрати інформацію, щоб визначити населені центри. Кораблі, звичайно, примати помічали, але яке це мало значення? Все одно, думали гуріани, першої ліпшої миті станеться останній вибух. Першої ліпшої миті. Але марно минали роки, і розвідувальні кораблі вирішили поводитися обачніше. Вони відлетіли назад. Корабель Деві Ена підлітав обачно. Що й казати, місія не з найприємніших. Команда нервувалася, і ніякі запевнення Деві Ена, що великих приматів ніхто кривдитиме, не могли її цілковито заспокоїти. Одначе і тепер справа не терпіла поквапливості. Вони мали чатувати над досить пустельною і незайманою місцевістю з нерівною поверхнею. І ось... Цілими днями висять вони на висоті 10 миль. Певна річ, команда нервувалася ще дужче, тільки вічно незворушні мауви зберігали спокій. Нарешті в поле зору телескопа потрапила самотня істота серед пагорбів. З довгим жезлом у руці і туго натоптаним заплічником. Вони спускалися тихо в надзвуковому режимі. Деві Енн особисто вів корабель. Шкіра йому бралася брижами. Було почуто, що істота перед тим, як її схопили, проказала дві якісь тиради, і вони стали першими повідомленнями, зафіксованими для психоаналізу. Перша тирада, коли великий примат у над собою корабель, зафіксована спрямованим телемікрофоном. Вона звучала так. Господи, летюче блюдце! Другу частину вислову Деві Ен зрозумів. Летючими блюдцями називали гуріанські кораблі, і цей термін став буденним серед великих приматів у перші роки нестабільного миру. Друге повідомлення Декун зробив, коли його завели на корабель. Він пручався з дивовижною силою, але в залізних лещатах незворушних маувів нічого не міг вдіяти. Деві Ен, важко дихаючи, і з ледь тремтячим м'ясистим носом ступив уперед для привітання, а істота. Її неприємне безволосе обличчя лисніло від якоїсь особливої рідинної секреції. Зойкнула «Святе Толедо, мавпа!» І знову Деві Енн зрозумів другу частину. Цим словом в одній з основних мов планети позначали малих приматів. З диконом майже неможливо було працювати. Невичерпне терпіння треба було мати в роботі з ним, поки вдалося до пуття поговорити. Спочатку він одгукувався тільки низкою струсів. Декун майже одразу збагнув, що його забирають з землі. А думка Деві Ена, що це мало б стати для декуна цікавою пригодою, виявилася хибною. Замість традіти, декун лопотів про свого нащадка і про самицю великого примата. «У них є дружини та діти», – співчутливо думав Деві Ен. «І по-своєму вони люблять їх, дарма, що вони великі примати». Крім того, ще потрібно було втокмачити йому, що мауви, які пильнували й стримували його у хвилину нестями, не завдадуть кривди і в жодному разі не скалічать. Деві Ена нудило на саму думку, що одна розумна істота може завдати травми іншій. Але цю тему було важко обговорювати, навіть удавшись до методу тривалого заперечення. Істота з планети з великою підозрою сприймала навіть вагання. Також великі примати були влаштовані.